Василь Барка, «Жовтий князь», роман. Видавництво художньої літератури «Дніпро», Київ, 1991 рік. Читає Василь Манько. Запис проведено на чотирьох доріжках рулона. Роман Василя Барки представника української діаспори в Сполучених Штатах Америки, написаний у 1958-1961 роках і відомий в багатьох країнах світу. Автор розкриває одну з найстрашніших сторінок в історії українського народу. Розповідає про Великий Голодомор 1933 року, що його він і сам пережив. Письменник створює символічний образ «Жовтого князя» – демона зла, який несе з собою руйнацію і спустошення, сіє муку і смерть серед людей. На Україні твір видається вперше. Передмова Миколи Жулинського. У світлі віри. Голодомор в Україні та Роман Василя Барки «Жовтий князь». «І бачив я іншого звіра, що виходив із землі і мав два роги, не мов Амі, а говорив, як дракон». Тут є мудрість. Хто має розуміння, той нехай злічить число звіра, бо це число людське, і число його 666. Святе письмо Старого та Нового Завіту, 1988 рік. Откровення Йоанна, глава 13, рядки 11 і 18. Назавжди запам'ятав темний весняний вечір 1947 року. Року голоду, снування по хатах мовчазних прохачів із благаючими їжі великими очима. Брянських, як у нас їх називали, коли є малий хлопець, Зайшов до сусідки Ольги Котило, і вона, щільно завісивши вікна рядними, виклала на столі число 666 із сірників, а потім, перемішавши їх, стала народжувати із цієї кількості сірників число людське. Імення звіра Сталін. Я занімів. німів. За тих, бо вжахнувся. Невже цим страшним звіром, про якого я читав у Євангелії, є той, про якого ми згодом у школі співали, «Із-за гір та з-за високих сизокрил орел лети, не зламати крил широких цього лету не спинить». Я нікому про це таїнство народження жахливої істини не розповідав і довго-довго не знав про існування в Павла Течини у ривку з поеми Чистала ламати картоплю», в якому опечалена до розпачу, наближенням голоду мати, волає до сина комуніста. «Ленін-антихрист явився, мій сину, а ти проти мене. Треба боротись, воров явився». І тоді, після осмислення намагань Павла Течини, виразити в поетичних формах народні настрої і переживання під час голоду 1921-1923 років, я знову пригадав Откровення Іоанна, в якому говориться про звіра першого. «Дано йому вести війну проти святих і перемогти їх, і дано йому владу над кожним племенем і людністю, і язиком, і народом. Глава 13, рядок 7. І про звіра другого. Число його 666. Що владою від першого звіра всією діє перед ним і зневолює землю і тих, що мешкають на ній, щоб поклонилися звіру і першому, в якого загоїна рана смерті. Глава 13, рядок 12. Люди про це говорили, пошепки, із страхом і відчаїми. Народна уява запліднена багатовіковою образною біблійною символікою